Давай, Лінишком рознюхати, хто ж вона та жінка. Приятелька чиєїсь приятельки, чи приятеля. Про неї ніхто нічого не знав. Я поводив його трохи містом. Я не помічав, як змінилася ця частина Голлівуду. А вона що змінилася? Ще я. Цілком змінилася. Змінилася не впізнати. Я не можу сказати, що саме. Та все змінилося, все. Ніби зовсім нове місто. Я й гадки не мав, наскільки все змінилося. А що за чоловік? А, один старий приятель. Давно не бачив. Тепер для нашого танцю було багато простору. Та мені було сумно. На душі порожнеча. А я танцюю з чоловіком, який бознаде думками. І розповідає тобі, як змінився Лос-Анджелес. Наступного дня вони зустрілися. Вы так с ночи прочекали? Не сходил с места и не повернулся. Куда підемо? Я бы получаю, если найдется такое место, где вас не знают. Виникає впечатление, что кто-то из нас имеет жахливу репутацию. А может нет? А может поедем на узбережье? Хорошо. Вы так и добрый не розумію, чому вас так усі бояться? Ви, мабуть, дуже багато працюєте. Не вже ви завжди працюєте і в неділю? Не завжди. Колись у нас... У нас був будинок з плавальним басейном. Mm -hmm. І всім таким. І понеділя до нас приходили гості. Я грав у теніс і плавав. Більше не плаваю. Чому ж? Я гадала, що всі американці залюбки плавають. Бувало раніше і інше заняття. Багато різних... У мене був корт, та його у шторм змило. А у вас гарна статура. <гум> Дякую. Більше за все я люблю працювати. Моя робота мені до душі. А ви завжди хотіли працювати в кіно? Ні. В юності я мріяв бути старшим конторником. <гум> <гум> так. Тим, хто знає, де що лежить. Дивно. Ви досягли куди більшого Та я й зараз щось на кшталт старшого кондорника. Якщо в мене взагалі є якийсь дар, то саме до цього. І коли я з'ясував для себе, що ніхто не знає, де що лежить, то зрозумів, що якщо ти знаєш, чого воно там де є, і чи має там бути, ти стаєш важливою людиною. Зовсім скоро у мене опинилися всі ключі. І якби я їх повернув, то ніхто не пам'ятав, від якого замка які. Так так. А я тут будую будинок. Оттуди далі. А навіщо будую, сам не знаю. Для мене, мабуть. Мамоч. І як це мило з вашого боку, будувати для мене великий будинок, навіть не знаючи нічого про мене? Ну, не такий він і великий, і даху немає. Я ж не знав, який дах вам доподобав. А нам дах і не потрібен. Мені казали, що тут дощів ніколи не буває. До того ж... Що? Що ви хотіли сказати? Ще один будинок без даху. Ще один будинок без даху? Саме так. Ви були там щасливі. Я там жила з одним чоловіком. Довго-довго. Занадто довго. Це була одна з тих жахливих помилок, які часом роблять люди. Я жила з ним довго, ще після того, як хотіла піти. Та він мене не відпускав. Врешті я втекла. Певно, нам слід було завести дітей. Діти стали б між нами. Та хіба можна мати дітей, коли в домі нема даху? Ви мене заінтригували. Я б хотіла подивитися дім, який ви будуєте. Поїхали. А от минулої неділі я тут влаштував обід на пробу. Завезли трохи бутафорії, траву, меблі. Ну, хотів відчути, як воно тут. А трава не бутафорська? Ні-ні-ні, <гум> трава, як трава. <гум> <гум> І ви маєте намір жити тут сам один? Навіть дівчат не станете запрошувати потанцювати? Мабуть, ні. Колись, звісно, я будував плани, та то було колись. Гадав, тут буде гарне місце, щоб сценарії читати. А мій справжній дім кине на От-от, саме це я чула про американських підприємців. Справжній дім у них – це робота. Робиш те, для чого народився. Десь раз на місяць хто-небудь, та й береться мене перевиховувати, страхаючи самотньо безродинною старістю. коли я не зможу більше ходити на роботу? Що за чортівня? Краще може хай собі й далі, зеленька. Я б взяла? Мало хто це може бути. Ну, це або помилилися номером, або набирають навмання з похмілля. Добре, відповім. Алло, звідки? Міжміський. Так, Стар біля апарата. Кетлін стала свідком того, що мало хто бачив хоч раз за десяток років. Стар був вражений. І хоча він із не нерідко вдавав подив чи захоплення, та щоб отак вразитися... Це президент. вашої компанії? Ні. Сполучених Штатів Америки. Доки Стар розмовляв з президентом, у Кетлін в голові мерехтіли думки, наче вогники. Як він попросить її ще про одну зустріч, вона неодмінно має погодитися. Нечасто доводиться мати справу з принцами, особливо як вони розмовляють з самим президентом. Завтра повечеряємо разом. Але ж на вас чекає робота? Ні-ні... Я не планував ввечері нічого такого. То ми могли б повечеряти разом? Невже ви дійсно цього хочете? Дуже. А якщо вам знову телефонуватиме президент? Я не розмовлятиму з ним. Тому що цей вечір я обіцяю тільки вам. Ну як вам тепер можна відмовити? Дякую вам за чудову вечерю. Вам не слід себе так перевтомлювати роботою. А ще вам слід одружитись. Не варто про це зараз. Сьогодні тільки ви і я. Заїдемо ще кудись? А їдьмо до вашого будинку. На березі. Тоді сідаємо в машину. У нас тепер є дах. їх прагматик, і романтик, і хлопчисько. І всі вони наче з серцем на долоні. А я якось розгубилася. Навіть сама собі не нагадаю ту жінку, що приїхала до Каліфорнії починати нове життя. Але я знаю, чому я тобі одразу впала в око. Чому? Бо я схожа на Міну Девіс. Мені це інші казали. Ось тут схожа. І тут, і тут. Справді. І знаєш, що ти? Ти більше схожа на мене в житті, ніж вона жива на себе на екрані. О, дощ уже пристав. Знаєш, того дня, коли я приїхала до Каліфорнії, ляв дощ. Така злива. І шуміла так, наче коні мочаться в річ. Ого, яка відверта метафора. Ну, ти певно подумав, як може так говорити жінка? Ну, нічого такого я не подумав. А зливи ти ще полюбиш. Особливо, якщо маєш тут жити. Ти ж нікуди звідси не від'їжджаєш. Тепер ти можеш мені це сказати? Не зараз. Тоді йди сюди. Ти не здумився? Але не в цьому випадку. А я не про цей випадок. Я лише мала на увазі, що весь час, надріваючись на роботі, ти вгробиш себе. Ой-ой-ой, не вдавай себе матір. А кого вдавати? Хвойду. А ще краще не вдавай, а будь нею. Мені було так добре. Мені було гарно з тобою. А чоловік, про якого ти розповідала? Ти кохала його? Ти ревнуєш? Ні, просто хочу більше про тебе знати. Я не хочу тебе втратити. Не знаю, що ти про мене думаєш, і чи взагалі думаєш. Як ти, либонь, здогадалася серце моє в могилі. Але чи так це насправді? Ти найчарівніша жінка, що я зустрічав, не пам'ятаю вже, з яких пір я не можу тобою не милуватися. Не знаю навіть кольору твоїх очей. Та вони спонукають мене на співчуття до геть усіх в усьому світі. Годі вже, доволі. Після твоїх слів мене буде не відірвати від люстерка. І очі мої не мають кольору. Вони просто орган зору. Ага. Час їхати, містер Стан. Лаборвіц, Маркус, Гарлоу, Бреді, Фербенкс. А все що? Якийсь лист? Хм. З машини випав? Монороз Стару. Дивно, що це таке. Дорогий містер Стар, за півгодини я буду з вами на побаченні, а при прощанні я вручу вам цього листа. З нього ви дізнаєтеся, що я незабаром виходжу заміж і більше бачитися з вами не зможу. Я мала сказати вам про це, що вчора, але чудовий день сьогодні було б нерозумно псувати цим повідомленням, а потім спостерігати, як згасає ваш інтерес до мене. Хай він краще зникне зараз, відразу і назавжди. Я хотіла, щоб ви зрозуміли, що я не якась там дешевенька Хвойда, що дістається будь-кому задармо. Мені дуже лестить, що такий гарний чоловік, як ви, оточений гарненькими жінками, не можу закінчити це речення, та ви розумієте, про що я. А тепер я маю бігти на зустріч з вами, бо інакше запізнюся. З найкращими побажаннями, Кетлін Мур. Першим моїм відчуттям було ще схоже на жах. А першою думкою, що лист втратив чинність. А потім я згадав, що при прощанні вона назвала мене «Містер Стар». Та попрохала мою адресу. Певно вручити мені цього листа вона не наважилася, а просто його підкинула мені до кишені. Попри будь-яку логіку мене пересмикнуло від байдужості листа до всього того, що з нами трапилося пізніше. Вся пригода почала тьмянішати, як засвідчена плівка, навіть попри те, що я ретельно спробував прокрутити її кадр за кадром. Мені здалося, що Мінна знову померла на першій сходовій площадці, відчуття якого я силкувався позбутися крок за кроком. Та кожна сходинка потрохи уповільнювала забуття. Гадаю, що в цьому місці найкраще було простежити за моїми власними кроками, оскільки це той випадок з мого життя, якого я соромлюся. Але якщо люди чогось соромляться, то з цього може вийти чудова історія. З того самого часу, коли я попросила Вайлі Вайта дізнатися, хто та жінка зі сріблястим паском, він виконував свою місію дуже ретельно і доповідав про все, що йому вдалося дізнатися. Більше того, хоч я й не просила, але Вайлі тепер стежив за кожним кроком самого Стара. Словом, коли Вайлі Вайт просидів на дереві навпроти спальні Стара більше години, він вирішив покинути свій пункт спостереження і зателефонував мені. Схоже, йому зовсім зле. Сидить нерухомо вдягнений з якимось папірцем вже більше години. Світло горить на всьому поверсі. Ця звістка пролунала для мене як команда до дії. Я забула про все на світі, сіла в авто і, не роздумуючи ні хвилини, поїхала до стара. Хто тут? Відчини, це Сесірія. Господи, Селія, що ти тут робиш? Друга ночі. Що страпилась? Так. Що таке? Тобі потрібна моя допомога? Так, я дуже злякалася. Заспокойся. Сядь. Розкажи, хто тебе налякав. Ти. Я? Ти, я подумала, що з тобою щось сталося, що тобі дуже погано, що ти... Господи, Сесилія, чого ти так вирішила? Це не має значення чого. Головне, що з тобою все гаразд, що я це бачу на власні очі. Зі мною все гаразд. Заспокойся. Ну, майже все гаразд. Старший якийсь час дивився на мене збитий з пантелику, а потім схопив в обійми і почав плакати разом зі мною. Я не знаю, скільки це тривало. Він плакав за своїм втраченим коханням Доміни, а я плакала від неможливості розділити своє кохання з ним. Мене тримав в обіймах чоловік моєї мрії і ридав як дитина. В цю мить він був і моїм батьком, і моєю дитиною, і другом, і близькою людиною, і ще чимось невимовно більшим. Я за що тобі сказати... Що у нас тут дуже багато персонажів, Монро. Але у цьому ж головний задум фільму. Четверо персонажів нам обходяться у шістнадцять сотень доларів. Хіба це так дорого? Від цього сценарію тхне провалом. Що? Це не кіно. А, -а, а, так от хто у нас справжній кіномитець. Я визнаю, що монологи гарні, але їх багато. Це цікаво. Але врешті-решт, це ж не роман. Нам потрібно не менше персонажів, а більше. Як я це розумію у цьому задум? Ні, я більше не дам ні копійки. Придумай що-небудь. Я не звик відмовлятися від свого задуму. Тоді бери вудила в свої руки. Я припиняю фінансування. Або ти обходишся тим, що є, або ми припиняємо зйомки. Містер Стар, телефонував містер Робінсон. Добре, я передзвоню йому. У приймальні на вас чекає містер Крістоф. Скажи йому, що мене немає. Але він сидить вже більше, як півгодини. Скажи, що я вийшов через вікно. Монро, як почуваєш себе останніми днями? А як завжди. Рважили? Взагалі то спиш? Сплю. Годин по п'ять. Якщо лягаю рано, то просто лежу. Приймай снадійні пігулки. Від жовти голова, як з похмілля. Приймай тоді по дві червоні. Від червоних? нічні кошмари. Тоді приймай по кожну. Жовту першу. Гаразд, спробую. Ну, що? Скажемо так непогано. Тиск підвищився на п'ять поділок. Добре. Це ж добре, чи не так? Добре. Кардіограми розшифрую ввечері. От у 33-му, коли ти все послав до дідька, пам'ятаєш, і всього за три тижні тобі справді було краще. Тоді ще жива була мінна царство небесне. Вона слідкувала за тим, щоб ти брав хоча б коротенькі перепочинки. А от візьму, кинувся і поїду відпочивати. Не сміши мене, Монро, не знайшлася ще така людина, щоб могла умовити тебе кинутися, розлягтися на морішку і витріщатися в небокрай цілі три тижні. Алло, Сесілія? Хочу тебе дещо попросити. Допоможеш мені зі сценарієм? А що за сценарій? Бачиш, там так багато героїв, а твій татко вимагає скоротити їхню кількість. Не можу сам нічого придумати. Що ж, це цікаво. А до речі, у нас сьогодні саме вечірка. Вечірка? Так. А хто там буде? Татко, кілька таткових друзів-сценаристів. І вайлівайт. Вайт. Що ж, чудово. То я можу вважати себе запрошеним? Ну, звісно. А у чому ти плануєш бути вдягнута? Я ще не думала про це що Хочеш, я вдягну туфлі на низьких підборах і зроблю зачіску з прилизаним волоссям? <гум> мені здається, старе, що ти забагато дивишся своє кіно. Зараз вже так не ходять. То я відстав від життя? <гум> Ні, я не це хотіла сказати. А що ж ти хотіла мені сказати? Що рада буду тебе бачити у будь-якому вигляді. Ну, валі і не знімав жити ти лайна. Я намагався добитись найкращої гри. Я ж казав тобі, що мені потрібно. Від неї на екрані вимагалася підступність. А що я бачу? Заму нудьгу. Дуже затягнуто. А скільки. Тут є почуття. Повне лайну. Погана масовка. Незрозуміло, навіщо все це... Хіба це ганстери? Це якась купа льодяників на палиці? Я написав цю сцену сьогодні вранці, а Бертон відзняв усе відразу в шостому павільйоні. Все йде до того, що доведеться відставити цю стрічку. Як? А так. За таке я люблю вас крупним планом. Нас засвищуть просто в залі. Ти збираєшся відмінити всю картину? Ні, не картину, а тебе. Я візьму Гарлі. Я посадив його читати сценарій ще вчора ввечері. Сесилія, до речі про сценарій, який я тобі надіслав. Ти його дивилася? Так, і у мене з'явилася одна гарна ідея. О, цікаво, цікаво. А що як зробити такий хід? Нехай кожен персонаж побачить себе на місці іншого. Скажімо, полісмен ось-ось має заарештувати злодія. Аж раптом бачить, що у злодія насправді його обличчя. Це ж можна зробити в кіно. Лейтмотивом мотивом стрічки може бути «Постав себе на моє місце». Сесилі, ти справжня сценаристка. Я ж казав, продюсерська кров. Ти б до такого не додумався ніколи. Раніше режисери були для мене своїми хлопцями. Подумаєш. А деякі з них так і не пробачили мені, що я запросив театральних режисерів, коли почалася доба звукового кіно. Зрозумів, Аль, я виробник. Взагалі-то я письменників поважаю. Гадаю, що я розумію їх. Тому нікого викидати на вулицю я не хочу, якщо, звісно, той виконує свою роботу. Я ніколи не вважав себе розумнішим за якого-небудь письменника. Та я завжди вважав себе вправі розпоряджатися їхнім розумом. Тому що я краще знаю, як його ліпше використати. Це як у древніх римлян. Я чув, вони ніколи нічого не вигадували. Та вони знали, як застосувати те, що вигадали інші. Розумієш? Ти вважаєш це несправедливим? Я вважаю несправедливим, що мене хочуть викинути з картини. На мій подив стар в одну мить випив три коктейлі один за одним. Тепер мушу відкланятись. Ні, ні, лишайся. Як щодо партії в пінг-понг, а потім ще по черці? У мене зустріч. І я зрозуміла, що чоловіки перебувають у стані дорослого конфлікту, який не має мирної розв'язки. Та. Ну, йди, йди сюди, йди, йди Я так його поб'ю цього Вайлі Вайта Я виб'ю з нього дух самовпевності Монро, перестань, прошу тебе, ти поводишся нечемно Нечемно, нечемно, цей хлопець має на тебе дурний вплив Ще трохи, і ти будеш у нього на поводу Ну, йди сюди, підходь до мене, ну Валі, тобі краще піти -пі. Куди ти, а? Куди? Іди сюди, я сказав я завжди мріяв про те, щоб мене побив мільйонер. Ну, ну, давай, давай. Вайлі, йди додому. Добре, тільки обіцяй, що коли він прийде до тями, ти замовж за мене словечко, щоб він не викидав мене з картини. Де він? Хто? Вайлі Вайт. Він вже пішов. Якого дідька тобі потрібно йти за нього заміж? Я ні за кого не збиралася виходити заміж. Справді? Сесилія, запам'ятай, ти не повинна виходити заміж, доки не покохаєш. Я й не збиралась. Певно, у тебе багато хлопців, яким ти подобаєшся. Ні, не багато, але вистачає. Вони закохаються, потім розкохуються, і так увесь час. Дивовижно, як їм це вдається. Як усім людям. Закохані завжди переконливі. А згодом переконуються знову і знову. А цікаво, чи вони так само переконані в друге, в і в четверте, як і першого разу? З кожним разом все більше, а найбільше в останнє. Певне, що так. В останнє найбільше. Слухай, а виходь за мене. А я йому хоч добре врізав, в цьому Вайлі. А як же, ще й так добре врізався. <рес> я не хотів його бити, просто хотів спровадити звідси, щоб нам не заважав. Ця каблучка тобі. Мені? Ти відмовляєш мені? Ні, ти, ти що, забув? Ти ж мені вже дарував каблучку, пам'ятаєш тоді у літаку? Ось вона, це мій талісман, я її завжди ношу з собою. Але вона не справжня. Ти помиляєшся. Вона більше, ніж справжня. То ти згодна? Я про це мріяла. Тільки дивуйся, навіщо ти стільки випив котелів? Для хоробрості. Старий, ти голівудський серцеїд, за яким впадають перші красуні Голівуду. Ти пив для хоробрості, щоб зробити мені пропозицію? Це щира правда. Як щодо того, аби поїхати проти ночі? Наранчо до Дуга Фербенкса. Він мене запрошував, і я знаю, він тобі зрадіє. Так почалися ті два тижні, коли ми всюду бували разом. А ще за тиждень ми одружилися і майже місяць провели на океані.